A faun álma Romantikus science fiction fantasy novella A faun nagyot nyújtózkodva ropogtatta meg a csontjait. Sárgásan villanó szemmel pislogott körbe a szűk helyen. A házban, amelynek két vastag tartófalak között aludta száz éves álmát, csend honolt. Beleszimatolt a levegőbe, de csak korhat fa, penészes falak és porszaga hatolt az orrába. Megesett az ilyen. Majd háromezer éve járta a földet, és a 40 év ébrenlét után következő év százados álomból sokszor ébredt arra, hogy elhagyták az emberek a helyet, ahová bevacolta magát. Eszébe jutott az utolsó ébredése. Az országban, ahol éppen akkor élt, háborúdult. Alig nyitotta ki a szemét, géppuska ugatása, bombák sivítása voltak az első hangok, amit meghallott. Alig tudott kimenekülni az összeomló épületből. Pár az istenek halhatatlansággal ruházták fel, de ha csak pillanatokra is, átsiklott volna az örök sötétségbe, mielőtt újra visszatér az élők közé. Ez még talán nem is lett volna akkora baj, de amíg az élet és halál között járt a lelke, a teste elveszítette emberi alakját. Tapasztalatai szerint a halandók nehezen birkóznak meg egy patás lábú, kecskefejű, kék szörrel borított teremtmény látványával. Még háborús időkben is. A harcok hosszú évekig dúltak. Didergett, ázott, éhezett és menekült, mint akármelyik szerencsétlen halandó. Ereje fogyott. Legszívesebben visszatért volna a hosszú álmába, de nem mert. Nem talált egyetlen biztonságos helyet sem, ahol átvészelhette volna az ágyúk és tankok lövedékeit, ahol ne kellett volna attól tartania, hogy esetleg lángok között ébred. Próbálta ő tenni, amivel az istenek megbízták. Igyekezett szerelmet kelteni, vágyat ébreszteni, de az elgyötört, rongyos férfiak és nők patak alján tompa fényű folyami kavicsként ülő szemében egy darab kenyér több vágyat keltett, mint ő. Már pedig a faun erejét a szerelem adja. Aztán véget ért a háború, de ő nem maradt az országban. Látott, hallott már annyit a világban, hogy tudja, az óceánon túl az embereket nem érték el a szörnyűségek. Hát Jacob Monteré néven a legelső hajóval elhagyta a kontinenst. Negyven éven át, hol férfi, hol nőitesben szeretett és szerették. Csábított, igézett és elbűvölt. Ám közben egyre növekvő aggodalommal figyelte a világot. Nem tetszett neki, hogy az emberek egyre bátrabbak, egyre nyíltabbak lettek. Meghódították a levegőt, lementek a tengerek mélyére, és már a világ űrben is jártak. A holdra szállást az akkori kedvese házában közösen nézték a televízió készüléken. Hiába bújt hozzá társa, a faun borzongott. Ezt az Istenek nem engedhetik, ez az embereknek tilos. Ők ezt a földet, ezt a bolygót kapták, amit nem szabad elhagyniuk. Hol vagytok, Istenek? Miért nem tesztek valamit? Gondolta, kétségbe esetten bámulva a képsorokat, miközben keze szórakozottan simogatta a nő vállát. Nem kapott választ a néma kétejeire. Alig tíz évvel később érezte ismét itt az ideje az alvásnak. Megrendezte a saját halálát, és hasogató szívvel ugyan, de magában búcsút mondott az akkori társának. Nagyon szíven ütötték a férfi könnyei. A búcsú mindig is nehéz volt, de akkor úgy érezte, sötét, komor árnyék telepszik a várva várt pihenésére. Hallgatózott egy darabig, majd miután úgy vélte biztonságosan előbújhat, erőteljes lendülettel áttörte magát a vékony deszkafalon. A szoba láttán elszomorodott. Mikor utójára látta, otthonos, bútorokkal berendezett, napfényben fürdő helyiség volt. Száz év telt el azóta. Az odakintről belopakodó utcai fényekben a lakás rettenetes állapota még letargikusabbnak tűnt. A bútorok eltűntek, a tapéta már csak ritkás foltokban fette a sok helyen bezúzott, furcsa ábrákkal telefirkált falakat. A törött ablaküvegeken át befütyült a szél, és szemetet görgetve maga előtt a padlón tovanyargalt a leszakadt bejárati ajtó felé. A faun elhúzta a száját. Nem szerette az ilyen ébredéseket, sokat elvett az erejéből. Mivel sejtelmesen volt az éppen aktuális divatról, kipillantott az utcára, hogy mintát vegyen a ruházkodásról. Személyes dolgokra soha nem volt gondja. Pénztárcájában mindig akadt annyi pénz, amennyire szüksége volt. Ruháját, haját, de akár a testét is egy pillanat alatt olyanra alakíthatta, ami a kiszemelt halandó igényeinek tökéletesen megfelelt. Az utcán parkoló furcsa, rosdásodó járművek mellett egy lélek sem járt. Úgy tűnt, nem csak a házad, de az egész környéket nem lakják már. Valamerre keletre, ahol régebben a 17. sugárút vágta ketté a városrészt, erős fények verődtek vissza az alacsonyan szálló felhőkről. Ez így nehéz lesz, gondolta elkeseredve. Kénytelen leszek az utolsó formámban mutatkozni, kilépett a folyosóra. Lesietett a veszélyesen omladozó lépcsőkön az utcára. Közelebbről sem nyújtott bíztatóbb látványt a környék. – Gyerünk a fények felé, ahol világítás van, ott emberek is lesznek! – határozta el. A nagyvárosokra, jellemző mormolózza is, abból az irányból hallatszott. Elindult a kihalt utcán. Sötét, zörgőre szárad bokrok rázták meg néha az ágaikat. Papírdarabok ugrottak a levegőbe egy-egy fuvallatra. A faun ekkor döbbent rá, mi volt eddig is olyan furcsa. A levegő. Hiába járt odakint, a ház pora, mintha még mindig a tüdejében ült volna. Ráadásul kesernyi és fémes íz öntött el a száját. Undorodva nyelt párat, de a rossz szájíz megmaradt. Valami van a levegővel? Se baj, majd megszokom. Ugyan senkit sem látott, de igyekezett az árnyékban maradni az útja során. Egy 25 körüli nő, Száz évvel azelőtti divatnak megfelelő ruhában mindenképpen feltűnésre számíthatott. Repedezett üres betonplac mellett vezetett el az útja. A térdigérő gyom láttán elfacsarodott a szíve. Itt valamikor gyerekek labdáztak, esténként fiatalok gyűltek össze dugi dohányzásra, sörre. Szerelmesek bújtak össze a jókora betonlap szélére ültetett, mára már teljesen széthullott padokon. A közeledő léptekre behúzódott egy házfal árnyékába. Vékony alak tűnt fel az utcán, egyenesen a faun felé tartott. A gyatrán pislákoló utcai lámpák fényében fiatal férfi, inkább csak nagyobb kamasz, iparkodott a dolgára. A faun elcsodálkozott, de jól szemügyre vette a fiút. A srác a fejét egyik oldalon kopaszra borotválta, míg a másik oldalon leomló sötét haj söpörte a vállát. Természet ellenesen fehér arcát átlósan fekete csík tarkította, mint valami sok száz évvel ezelőtt törzsi harcosét. A fülbevaló való, gyanánt hordott agyarra emlékeztető fém tüske is hasonló stílust idézett. Csapott vállain szinte lógott félhosszú fekete kabátja, ormótlan bakancsa alatt csikorogtak a porladó beton apró kavicsai. A faun megmozgatta kicsit a vállait, majd már jóképű fiatal férfiként a sráchoz hasonló öltözékben és hajviselettel kilépett a fényre. – Jó estét! – Mit akarsz? Nincs se pénzem, se drogom? – torpant meggyanakodva a srác. – Csak segítséget szeretnék kérni, azt hiszem eltévedtem. – Ma, persze. Na, hagyjál békél, haver. Menj a dolgodra! – Komolyan beszélek, új vagyok a városban. – Ja. És nem tudod, hogyan került ide, mi? Kurva erőszert használhattál, vagy éppen nagyon pocsékat. Mondtam, hagy békén, vagy megbánod. Húzott elő a fiú egy kékesen villogó pengélyű tört. Ha nem akarsz búcsút mondani a fejednek, akkor takarodj az utamból, és nehogy követni merj. Rendben, megegyeztünk. Csupán a dátumot áruld el. Baszki, te aztán nem vagy semmi haver. Ennyire kiütötted magad? Na figyelj ide! Megmondom, de aztán te mész délre, én éjszakra, Stim. Persze, nyögte a faun. A nyelvel néha bajba került, mert száz év alatt mindig is sokat változott. A zsargon, az egyszerű emberek beszéde pedig még többet. Oké, okay. szóval 2234 február 6-a van. Na, most tűnés. A faun döbbenten pislogott a srácra. Csupán hajszálon múlott, hogy meglepetésében fel nem fette igazi mi voltát. Ez lehetetlen, 150 évvel többet aludtam volna? Haha, ha, ez jó duma. Majd legközelebb én is ezt mondom a zsaruknak. Takarodj! Február. Te hiszem meleg van? Ja, hát köszönj meg a szétszeszett klímának. Aribász végre, vagy tényleg lenyessem pár alkatrészedet? A faun félrehúzódott a feszülten figyelő kölyök útjából. Ne haragudj, de tényleg meglepődtem. Már csak egyetlen kérdésem van. Hol találok egy bárt? Úgy érzem, muszáj innom valamit. Az utca végén, barra! Bökött a fejével egy irányba a srác. Gyanakvó tekintetét a faunon tartva tovább indult. Pár lépés után azonban megtorpant, majd visszafordult, és merően bámult. Hol van a nő? Milyen nő? Lepődött meg a faun. Egy nőt láttam beiskolni az árnyékba, de te jelentél meg. Hol a nő? Megölted? Nem tudom, miről beszélsz, hazudta a faun. Oké, okay, nem az én dolgom, vont a srác. Nem is láttalak, tudom? Na, csussz! A faun figyelte a távolodó alakot, de közben kétségbe esetten törte a fejét, mi történhetett. Még soha nem aludt sem többet, sem kevesebbet, mint száz év. Néha kénytelen volt megszakítani az álmát, mikor ösztönei közeledő veszélyt jeleztek, de ilyen ritkán fordult elő. Lehet, hogy a fiú hazudott? Jutott eszébe a mentő gondolat. Lassan baktatott a bár felé, mivel férfi alakot öltött, remélte talál majd nőt, akit boldoggá tehet. Egy órára, egy napra, egy hétre. Mindegy. Vakító fény csapott le az utcára. A faun rosszat sejtve ugrott be a közeli, romos épület kapu aljába. Óvatosan felpislogott és meghökkenve figyelte a lassan elhúzó repülő járművet. Látott már repülőgépet, hiszen 1980-ban hajtotta álomra a fejét, de az a valami, ami villogó fényekkel, halk zümmögéssel korzózott végig a házak felett, inkább jókora repülő autóra emlékeztette. Talán mégsem hazudott a srác, tűnődött a lassan haladó, fényszóróival a felszínt pásztázó járművet bámulva. Megvárta, amíg tisztes távolba ért tőle, majd tovább indult a bár felé. Az utca végén már találkozott pár emberrel. A szórakozóhely színes fényeiben fürdő bejárat a körül átsorogtak, beszélgettek. A faun csak óvatosan közeledett. Nem lehetett tudni, ki barát és ki ellenség, de a környéket figyelembe véve inkább nem kockáztatott. Az erőszak nem volt jellemző a fajtájára, faun még soha nem győzött sem fegyveres, sem ökölharcban. Amint közelebb ért, az ácsorgók egyike-másika megnézte őt magának, de úgy tűnt, senki sem találta elég érdekesnek. A faun szó nélkül siklott el a furcsa hajú, telepingált arcú alakok mellett. Igyekezett feltűnés nélkül szemügyre venni az embereket. Közülük páran zavarba hozták, mert nem tudta volna határozottan eldönteni róluk, melyik nemet képviselik. Ez pedig baj, mert ha a faun bizonytalanná válik, akkor hogyan szerezhet örömet? Ha pedig nem tud örömet adni, akkor kapni sem, és így erejét vesztve könnyen lelepleződhet. Megkönnyebülten lépett be a közelettére automatikusan nyíló ajtón, majd meglepetten nézett körbe. A bárpult mögött megtermett férfi piszmogott. Félmeztelen felsőtestén viselt kötényszerű ruháján még nem is csodálkozott volna, de a jobb szeme helyén csillogó, fényképezőgép optikai lencsejéhez hasonló valamin már annál inkább eltátotta a száját. A helyiségben uralkodó tompítót fényekben is jól kivehetők voltak a kör alakú 6-8 személyes asztalkák. A késői idő ellenére is csupán alig tucatnyi vendég ücsörgött a bárban, legtöbben a jól elkülönített, egymástól alacsony fallal elválasztott asztaloknál. A faun álmélkodva figyelte, hogy bár mindegyik ember előtt ital állt, alig nyúlnak hozzá. Csak ültek, alig mozdulva, fejükön a szemüket is eltakaró sisakot viseltek. Majd a csapostól megkérdezem, mi ez, gondolta. A helyiség távolabbi végében kialakított, jól megvilágított pódiumon, karcsú táncosnő vonaglott a halk idegenül csengő dallam ritmusára. A fauna pulthoz lépett, és a felé forduló pultos gép szemébe bámult. Mindegy mitad, csak sok erős és hideg legyen. Aha, aztán fizetni tudsz e, mert hitel nincs. Tette le a huszonhatodszor is eltörölt poharat a férfi. Van pénzem, vette elő a fauna pénztárcáját. Maga biztosan nyitotta ki az idő rágta fekete tárcát, majd meghökkentve meredt az üres rekeszekre. Egyetlen bankó sem sorakozott a máskorai lelkismeretesen újra és újra feltöltődő erszényben. A csapos felröhögött: <gül> Süti vagy, haver, kihasznál manapság igazi pénzt, amúgy sem tudnék vele, mit kezdeni, mert nem tudok visszaadni. Ha van kredit a csipeden, akkor ihatsz, másként kívül tágasabb. A faun sápattan tette el az áruló pénztárcát. Már azon volt, hogy szégyen szemre elkullog, mikor égető fájdalom hasított a kész fejébe. Sziszegve kapta a szeme elé kezét, majd a fájdalom elmúltával a szemöldöke felszaladt a homlokán. A kész fején fényes fém lapocska jelent meg, ami úgy tűnt, mintha szerves része lenne a bőrének. – Na, erről beszélek. Bólintott a csapos. Ismeretlen kézi műszert kézbe kapva, alapocska fölé emelte, majd elvigyorodott. Oké, haver, mit iszol? Bármit, ami. Jó, vettem már elsőre is, bólogatott a férfi, és már perdült is tovább, hogy egy kora poharat megtöltsön. A faun nagyot kortyolt a szintelen, pocsolyaszagú lögyből, majd fintorogva pislogott bele a poharába. A pultos látta a reakciót, dühösen felmordult, Reklamációt nem fogadok el, ha igazi italt akarsz, nem ezt a szintetikus műpiát menj a belvárosba, feltéve, ha a biztonsági rendszer átenged a határon. Pillantott végig a férfi a faunon. Jó lesz ez, csak szokni kell az aromáját. A csapos ismét felrögött. Na, ez jó szöveg, majd kírom szlogennek. Velük mi történt? Bökött a faun az asztalnál ücsörgő, hogy nem mozdulatlan alakok felé. Semmi. Vont vállat a férfi, és újabb poharat kezdett el törölgetni. Tudják, hogy nem bírom, ha valaki ordítva a kéjeleg, azt kivágom a francba, és be nem teheti ide a lábát többet. A faun ettől a választól sem lett okosabb, hát poharával a kezében közelebb húzódott a pult végében tekergő táncos nőhöz. Szüksége volt a szerelemre, mert a szokatlanul hosszú alvás jelentősen megcsappantotta az erejét, anélkül pedig megszűnik a halhatatlansága. Eddigi tapasztalatai szerint a lebujók táncos hölgyeményei jó pénzért, de néha akár ingyen is kaphatók voltak a szerelemre. No nem az igazi, eget-földet megrázó érzelmekre, de már egy egyéjszakás kaland is nagyot dobott volna az élet energiáján. Miközben letelepedett a táncos nő mellett, Késóvár tekintettel figyelte annak kígyózó mozdulatait. Maga igazán tehetséges, a nő tudomás sem vett a faúról. – Ne haragudjon, nem szeretnék tolakodó lenni, de ha a lesz, egy italra? – Hé, öreg, ha azt akarod, hogy többet is mutasson a kicsike, akkor használd a csipedet! – szólt oda a pultos vigyorogva. A faú meglepődött, majd névi bizonytalan nézelődés után észrevette a fizetés itt feliratot a pódium oldalán. A sima szürke lapon nem látott sem gombokat, sem kapcsolókat, hát jobb hiány csak oda tette a készfejét a jelhez. A pódium oldalán világító karakterekkel megjelent a menűsor, ahol a faun rövid habozás után kiválasztotta a teljes körű szolgáltatás pontot. A zene felgyorsult, mire a nő még érzékébb mozgásba kezdett. Egy perc múlva a falatnyi ruha padlóra került. A faun ébredező férfiassággal szájtátva bámulta a saját testét simogató lányt. Hé, várj, ezt talán hagyjuk még későbbre! Barátom, te a hologramhoz beszélsz, zendült fel a csapos hangja. – Amihez? – kapta oda a fejét a faun. – Hologram! Csak nem képzelted, hogy megengetedek magamnak egy igazi táncos? A faun még az utolsó ébrenléte során látott pár science fiction filmet, de azokban a hologramok remegő, fényű, nem mindig jól kivehető alakok voltak. A táncosnő viszont hibátlan képpen rendelkezett, még az erek is látszottak a bokájánál. – Én tényleg azt hittem igazi? – Hát, az biztos, hogy egy vagyont fizettem a fejlettebb változatért, de ezek szerint jó lett, ha ennyire odáig vagy. Szerintem, Zikka, mindjárt végez. Vele biztos meg tudsz majd egyezni. Na, már jön is, intett a férfi az egyik asztalnál ülő kisebb társaságra. Mint egy végszóra az egyik alak megmozdult, majd nagy sóhajjal levette a fejéről a sisakszerű eszközt. Felkelt, magukra hagyva a többieket, és enyén bizonytalan léptekkel a bárpulthoz lépett. A faun gyanakodva pillantott végig a közeledőn. Harminc év körüli nőnek tűnt, legalábbis az alapján, amit a ruha gyanánt viselt keskeny pántok láttattak. A kopaszra borotvált fej, no meg a nő arcára festett nagy, szőrös pók ugyan kicsit rémisztőnek tűnt, de a faun úgy döntött, nem válogathat. Zikka letottyant a faun melletti bárszékre. – Hagy valamit gyorsan, Mitch! – Ó, ez a két fazon kicsinált. Mindenáron azt akarták maradjak még, és ugorjunk a hármazónába, zónába, de bakker, az már nekem is sok, pláne ezzel a kettővel. – De legalább jól fizettek, Aha, akkor ma szerencsés napod van, mert itt a következő ügyfél. Mit tett a faun felé a csapos, miközben ital töltött a nőnek. – Tényleg? Nem tudom, eléggé ki vagyok, de afene, egyszer élünk. mérte végig zikka a faunt? – Aztán ki vagy te? Csak hogy tudja, milyen nevet csikoltozzak, ha úgy szeretnéd. A faun kibökte az első nevet, ami az eszébe jutott. – Jacob Monterié vagyok, kisasszony. Hajolt meg kisé ültében a faun. – Örülök, hogy megismerhetem. A nő csodálkozó nagy szemeket mereztet, de az arcán megjelenő enyhe pír elárulta, imponált neki a stílus. Honnan szalajtottak téged? Sok helyen éltem már. Jó, jó, elég lesz. Nem akarom hallani az életedet. Idekint mindenkinek megvan a maga szív sztoria. intette le a nő. Olcsó gyűrűk csillantak meg az ujjain. Rendben, de csak egyest és kettest vállalok. A hármas zóna ma már nem fér bele, ha csak nem akarsz várni pár órát, mert akkor talán már az is menni fog. Szívesen várok én önre, akár egész éjjel. – Hülye! – mosolyodott el Zikka. – Valamikor aludnom is kell, nem érek rá egész éjszaka. – Oké? Okay? – Tudod mit? – Kezdjük el most, de haladjunk lassan. – Ha jól csináljuk, mire eljutunk a kettesig, már talán mehet a hármas is, de semmi erőszakoskodás, mert azt kegyetlenül megtorlom, világos? – Becsület szavamat adom, úriember leszek, kisasszony. – Cikka felnevetett. – Micsoda egy pasas vagy, te hallod? – Na gyere, Jacob, ott az a sarokasztalnál biztosan nem zavarnak minket. A faun izgatottan követte a nőt, majd a kör alakú elkerített kis részben szorosan mellé ült. Az igazság az, hogy már nagyon régen nem voltam közelebbi kapcsolatban egyetlen nővel sem. Tette a kezét Cikka combjára. A nő dühösen lesöpörte Jacob kezét. Hé, semmi testi kontaktus, oké? Nincs annyi pénz a világon. Más se hiányzik, mint hogy elkapjak valami betegséget. De vedd fel a sisakot és ülj nyugodtan. Van valami kedvenc helyed, ahol kezdeni szeretnél? – Mármint milyen kedvenc helyem! – lepődött meg a faun. – Na oké, okay, hagyjuk. – Akkor maradunk a sablonnál, mondjuk ö, hotelszoba a tengerparton. – Ha nem tetszik, menet közben is változtathatunk. – Na, gyerünk, Jacob, mert az időpénz! – alig érintette a fejét a sisak. A faun tudatát szinte azonnal elnyelte a sötétség. Nem ájult el, de mintha kikapcsolták volna körülötte a világot. A hangok, fények megszűntek. – Hol vagyunk? – A fenébe, biztos valami programhiba! Jacob a hang irányába perdült. Ismeretlen, fiatal, szőke nő állt előtte, világos kék köntösben. Szikka? Mást vártál? Ja, hát virtuális térben nem szívesen mutogatom a valódi arcomat. Tudod, hogy van ez? Nem, nem igazán. Ha most azt mondom, még soha nem használtam ezt a micsodát, akkor elhiszed? Soha? Az meg hogy lehet? Mereztet nagy szemeket a szőke kebelcsoda képét felvett szika. Szórakozol velem? Még soha nem voltál együtt nővel vagy férfival? – Dehogy nem. szór, De nem így. – mutatott körbe a fauna nagy fekete semmiben. – Fizikailag? – döbbent meg a nő. – Igen, kizárólag úgy. Ez a virtuális micsoda nekem nagyon ismeretlen. – Testileg érintkeztél másokkal? – Jacob, te most vagy hazudsz, vagy nagyon hülye vagy. – Miért? Mi ebben olyan furcsa? Mert fizikai szexet csak nyolcszoros, méregdrága, orvosi engedéllyel lehet elkövetni. Nehogy azt mond, hogy te ezt nem tudtad. Nem úgy nézel ki, mint aki ennyire tele van pénzzel. Jacob inkább hallgatott. A nő tanácstalanul forgolódott, majd vállat vont. Hát, legalább nincsenek zavaró tényezők, igaz? Szerintem gondolj valami szép helyre, amit meg szeretnél látogatni. Az alkalmazás majd leveszi a mintát az agyadból, és már ott is leszünk. Na hát, tényleg? Ez valami transportáló eszköz? Jacob, te melyik barlangban éltél eddig? Dehogy! ez nem teleport, csak virtuálisan jelenik meg a környék. A faun eltöprengett, melyik helyszín is lenne a legalkalmasabb. Három ezer éve élt a bolygón, így rengeteg szép helyen járt. Napfényes, sárga, fővenyű tengerpart jelent meg a talpuk alatt. A vakítóan kék égbolton csupán néhány kóbor bárány felhő úszott lomhán a horizont felé. Sirályok rikoltozását hozta feléjük a sós tengeri szellő. Zikka elámult. – Azt a mindenit? Ilyen élethű verziót még soha nem láttam. A nő legugolt, belemarkolt a homokba, majd az ujjai közül kipergő szemeket bámulva megcsóválta a fejét. – Tökéletes. A legutolsó homok szemig tökéletes. Talán mics tovább a rendszert? – Na mindegy. – Jacob, ha ez a választásod, akkor nekem nagyon tetszik. – Na, gyere, te barlanglakó! Dobta le magáról a könnyű köntöst a nő. A faun bámulta a mesztelen szőkeséget, és, mint csupán álmodná, olyan bizonytalanul lépett közelebb. A világos, mézszínű hajba belekapó szél láttán felötlött benne az emlék. Az első. Anasztosz kovács lánya Euridiké. Neki volt ilyen haja. A tengerpart eltűnt, hirtelen egy erdei tisztáson találták magukat. A nap már erősen hanyatlott, tücskök ciripeltek a magas fűben. Tőlük alig pár lépésre fiatal pár szeretkezett. A faun felismerte a ezer évvel ezelőtti önmagát és a görög lányt, aki miatt kis híján önszántából halandóvá vált. A kép váltott, ezúttal egy csűr félhomálya borult rájuk. Ifjú pár igyekezett nevetve, ölelkezve befelé a pajtába. Újabb villanás, ezúttal vihar kunyhót pillantottak meg maguk körül. A durván ácsolt ágyban barna hajú nő emelkedett az alatta fekvő férfi fölé, és egyre gyorsuló mozgásba kezdtek. Újabb helyszín, újabb kor következett, majd ismét és megint. Zikka tántorogva kapaszkodott bele a faunk karjába. – Mi a büdös francez, Honnan jön ez a sok kép? Ki kell lépnünk de azonnal, mert ez csak valami rendszerhiba lehet. – Nem az – rázta meg a fejét Jacob szomorkásan. – Ezek az én emlékeim. – Na, Az lehetetlen – ha soha nem használtad a VR-t, akkor honnan égtek be ezek az emlékek az agyadba? Én kilépek, sajnálom, de ilyen feltételekkel nem vállalom. A pénzt megtartom, mert nem az én hibámból hiúsult meg az üzlet. Haladj, Jacob! A faun némán bólintott, miközben az 1800-as évek végét idéző ruhában sét a kocsikázó, hevesen csókolózó önmagát figyelte. Kiárat, vészhelyzet? Kiáltott felcikka, de semmi sem történt. Árohat életbe, bent ragadtunk a viárban! Remélem, mics hamar észre veszi, különben a rendszer szétcseszi az agyunkat. Jacob, te nem? A nő torkán akadt a szó, arcán határtalan rémület terült szét. Ki a franc vagy te? Mi vagy te? Nyöszörögte a faunra bámulva. Jacob értetlenül pillantott végig magán. Ilyetten vette észre, hogy talán az emlékek, vagy talán a virtuális tér apránként lehántotta róla az álcáját. A körülöttük változó színhelyek elolvadtak, mint jégkocka a napon, és ismét a nagy, fekete semmi ölelte őket körbe. Cikka, aki már a valódi alakjában láthatta a faunt, hátrálni kezdett, és tiltóan felemelte a karját. Ne közelíts! Hallod? Tudom, ki vagy! Láttam rólad a filmet! Te vagy az ördög, a sátán! Takarodj innen! Hagyj békén! Cikka, én nem az ördög vagyok, hanem faun! Sóhajtott nagyot Jacob. Közelebb lépett a nőhöz, de az eszeveszed szűnni nem akaró sikoltozásba kezdett. Takarodj! Engedj! Ki akarok lépni? Elég! Mi a nyavaja, ütött belétek? A csapos hangja és a bár tompított hangulat fényei arcul csapásként érték a faunt. Cikka rettegve felpattant, védelmet keresve a nagy darab pultos mögéugrott. Ez nem ember! Ez az ördög mics? Láttam! Nem VR volt, hanem a valóság! Tudom! Érzem! Láttam! Szarva van és patája! Pont, mint a holofilmekben! Mi van? Pislogott bután a csapos, majd tekintetében éledő dühel fordult a faun felé. Na, haver, azt hiszem, eddig tartott a szeretetem. Kapd össze magad, és tűnés innen, amíg még megvan minden fogad. Jacob megszeppetten tápászkodott fel. Elnézést én nem tudtam. Én nem... Takarodj, mutatott a pultos az ajtóra. Ha még egyszer meglátom a képed a környéken, hát nem állok jót magamért. A faun iszkolt kifelé a bárból. Az odakint ácsorgók közben felszívódtak, így Jacob egyedül tanástalankodott a kihalt utcán. Miféle világ ez? Keserget, miközben igyekezett minél messzebbre kerülni a szórakozó hely fényreklámjaitól. De a fontosabb dolog, hogy hol találok itt szerelmet? Ha valóságban nem szeretkeznek, a virtuális térben pedig lelepleződök, akkor lassan erőmfogytán halandóvá válok. Nem akarok egy ilyen világban meghalni. Igaz, nem akarok ilyen világban élni sem. Aludni. Igen, ezt kellene tennem, vissza kell mennem aludni. Ám ezt nem merte megtenni, két okból sem. Az egyik, mert nem ismerte még annyira ezt a világot, hogy tudja, hol tudna száz évig biztonságban lenni. A másikok pedig, ha túl gyenge, mikor álomra hajtja a fejét, talán soha nem ébred fel. Vagyis felébredne, de azt még az ellenségeinek sem kívánta. Hallott már olyan faunról, aki utolsó kétségbeesésében megpróbálta alvással kiböjtölni a szerelem nélküli időszakot. Ha igazak voltak a szóbeszédek, a szerencsétlen megkövesedett teste egy angliai kastély kertjébe került, mint szökőkút dísz. Borzalmasabb, mint a halál. Száz évet aludni, hogy aztán negyven éven át örök mozdulatlanságra kárhoztatva látni, amint a világ lassan megváltozik a szobornak itt faun körül. Majd ismét tehetetlenül aludni. Céltalanul ődöngött a gyatra utcai lámpák fokhíjas fényében, maga sem tudta merre jár, mikor zaj ütötte meg a fülét. Alig száz lépésnyire, vörösen vibráló fényfal mögött nyüzsgő város képét pillantotta meg. Aha, ez lett a belváros? gondolta. A fényfal mögött két fegyveres beszélgetett. Kicsit távolabb tőlük jól öltözött emberek siettek a dolgukra. A levegőben járművek nyüzsögtek, de egy sem lépte át a majd öt méter magas fényfalat. Hirtelen eszébe jutott, amit a csapos mondott. Igen, talán a belvárosban akadólyan nő. Hiszen valahogy csak születnek gyerekek, az kizárt, hogy minden gyerek mesterséges megtermékenyítéssel valami orvosi laborban látja meg a napvilágot, figyelte a túloldalon mászkáló embereket, majd testének egyetlen futó rázkódásával már ruhát is váltott. Rómában, mint a rómaiak, jutott eszébe a mondás, majd határozott léptekkel a fényfalhoz sietett. A vörös fény egy másodpercre bizonytalanul körbenyaldosta a testét, majd akadály nélkül átlépett a belvárosba. A sötét-szürke, egyenruhás rendőrök gyanakvó pillantást vetettek rá, de mivel a fény átengedte, és ruhája is illett a város e kerületeiben lakó emberek viseletéhez, csupán egy gyors kérdésre állították meg. – Mr. Montelli, mit keresett odakint? A faun tovább megvonta a vállát, hamarjában nem talált jobb magyarázatot, hát kivágta – Jótékonykodtam egy kicsit. Ez szép, de higgyel, semmi öltelme azokat pénzzel meg gyógyszelvel töbni. Ha megfogadja a tanácsomat, ne mászkáljon odaként. Pláne egyedül, mert nem szeretnénk, ha felkelne az eltűnt személyek listájába. Köszönöm, majd igyekszem vigyázni magamra. Indult tovább a faun. A rendőrök szeme jelentőség teljesen összevillant, az idősebbik férfi egyezményes jellel mutatta a társának, hogy mit gondol Jacobról. Bolond. A fauna fáradtságról megfeledkezve sétált a fényárban úszó, égben nyúló, néha határozottan furcsa formájú épületek között. Férfiak, nők siettek, sétáltak kényelmesen mindenütt. A levegőben, de az úton is szokatlan formájú járművek zúgtak, a házak között lebegő vagy farra erősített háromdimenziós reklámok kínálgattak mindenféle ismeretlen árucikkeket, szolgáltatásokat. Hogyan tudhatnék meg többet erről a világról, Vetődött fel benne a kérdés, amire szinte rögtön meg is találta a választ. A közeli átlátszó csőben közlekedő rettenetesen gyors vonat megállójánál álló hengeres oszlopon öles fényfelirat hirdette a funkcióját információs állomás. Arra felé irányította a lépteit, közben figyelte az embereket. A divat emlékeztette egy kicsit az 1970-es évekre, de a ruhák anyaga finomabbnak, lágyabbnak tűnt, és a frizurákat is inkább az egyszerűség jellemezte. Ami feltűnt neki, hogy szinte minden öltözetet nyakig felgombolva hordtak. Cikka szalagokból álló ruhája itt nagyobb feltűnést keltene, mint egy kétfejű szamár, gondolta Jacob mosolyogva, majd aggodalom fogta el. Ha a lerobbant külvárosi kocsmában a jóformán semmit sem viselő cikka nem volt hajlandó a testi gyönyörökre, akkor vajon mit remélhet a belvárosban élő nőktől? Miközben átvágott a téren, igyekezett jobban megfigyelni a körülötte sétálókat, de aggodalma nem, hogy enyhült volna, inkább csak egyre nőtt. A legtöbb nő kortalannak tűnt, lehettek akár 18, de 40 évesek is. Jacob nem tudta, hogy ez sebészeti bevatkozás, valamiféle genetikai dolog, vagy egyszerű kozmetikai szerek következménye, bár ez nem is volt annyira lényeges. Rövidre nyírt vagy feszes lófarokba kötött hajukkal és nyakig begombolt zakószerű felsőjékkel, mintha szándékosan akarták volna elrejteni a nemüket. Ahogy tovább nézelődött, rájött, a férfiakról is nehéz volt megállapítani a korukat. A nőköz hasonló, bár valamivel lezserebb öltözékükben, néha nehéz volt az első pillantásra eldönteni, kivel is áll szemben a faun. Riadalma lassan csillapodott. Elvégre éltő a sötét középkorban is, amikor a paráznaságot akár halállal is büntették, mégis azok a férfiak és nők, akikkel megismertette a test örömeit, már soha nem tértek vissza a puritán önsanyargató életükhöz. Halványan elmosolyodott, mikor eszébe jutott a 19. század. Mennyire igyekeztek az emberek fenntartani az erkölcsösség látszatát, de a legtöbb házban, lámpaoltás után, hajjaj, talán ez a világ is ilyen lesz, Kemény ellenállást mutat a felszínen, de a mélyben ott fortyog a láva. Volt már ilyenre példa a történelemben, nem is egyszer. Úgy tűnik az évszázadok során minden ismétlődik, kicsit másként, de rendszeres időszakonként a szokások visszatérnek, majd elmúlnak, gondolta valamelyest megnyugodva. Odalépett az ezüstös kéken kivilágított információs fülkéhez. Az ajtó hangtalanul félresiklott, szabad utat engedve, majd ugyanolyan zajtalanul be is csukódott, amikor a faun már az apró, kör alakú helyiségben állt. Háromdimenziós férfi arc jelent meg, és komoly tekintettel üdvözölte Jacobot. Szép estét, Mr. Montpellier! Miben lehetünk a segítségére? Szórakozási lehetőséget keresek a mai estére, felelte habozva Jacob. Értem. Milyen jellegű szórakozásra gondolt? Online, offline, interaktív, passzív, relaxációs? Nem, nem, talán rosszul fogalmaztam. Olyan helyet keresek, ahol lehet enni, inni, beszélgetni, ismerettségeket kötni. Értem. Nos, ez esetben javaslom, valamelyik virtuális... Nem, köszönöm. Én mindezt élőben, a fizikai valóságban szeretném megtenni. A férfi fej egy pillanatra megdermett, majd bólintott. Tehát, valamelyik régmúltat idéző szórakozóhelyre lenne kíváncsi. Nos, a legközelebbi, alig fél saroknyira a 6-os és 9-es utak kereszteződésében található. Amennyiben gondolja, hogy igénybe veheti a gyorsvasutat, vagy amennyiben ügyel a kondíciójára, úgy 16 perces sétát tehet odáig. Jelent meg a térkép az ajánlott útvonalakkal a kivetítőn. Remek, köszönöm. Még egy kérdésem lenne. Hova fordulhat az, akinek szállásra van szüksége? Milyen jellegű szállásra gondolt ideiglenes, végleges, milyen szolgáltatásokkal rendelkező? Ideiglenes, a lehető legteljesebb szolgáltatásokkal, valami jobb környéken. Mit ért ez alatt, hogy jobb környék? Ahol kevés a bűnözés, jól szituált emberek élnek, jó a közlekedés és ilyesmi. Nyugati város minden kerülete megfelel ezeknek a feltételeknek, kivéve természetesen a biztonsági vonalon túl. Rendben. Akkor, ami a legközelebb esik a jelenlegi helyzetemhez. A zöld levél apartmanházat tudnám ajánlani. Két, három és négy szobás apartmanok teljes körű szolgáltatással, úgy mint postaügyelet, biztonsági őrség, szobaszerviz. Az épületben éjjel-nappal üzemelő szórakoztató és fitness központ állalakok rendelkezésére. Tökéletes. Köszönöm. Mutatom a térképen. Óhatja, oh, hogy lefoglaljak egy apartmant az ön nevére? Igen, az jó lenne. Mennyi időre szeretné? Mondjuk egy hónapra. A többit pedig majd meglátjuk. Értem. A B-12 jelű háromszomás 46. emeleti apartman jelenleg szabad. Délre néző erkélyel, teljes berendezéssel. Oké, okay, kiveszem. Vágott a gép szavába Jacob. Semmi probléma, már is az öné. A csipjei segítségével akár már most is hozzáférhet. Már javaslom, anyom, pár percet az inspekciós és takarító személyzetnek, hogy garantáltan kifogástalan állapotban hozhassák a lakást. Segíthetek még valamiben? Nem, azt hiszem, egyelőre ennyi. Értem, köszönöm, hogy használta az információs kioszkot. A használati díjat levontuk a számlájáról, viszont mielőtt elindul, kérem nézze meg az egészségügyi tájékoztatónkat. Csupán két perc az idejéből, de fontos információk birtokába juthat általa. Lássuk hát. Sóhajtott a faun. A férfi háromdimenziós feje eltűnt, helyét valami doktor akár kicsoda képe vette át. Az orvos hangsúlyozta, mennyire fontos a személyes találkozók előtt frissíteni, vagy megszerezni az aktuális orvosi felülvizsgálatot. Ugyancsak a lelkére kötötte Jacobnak, hogy amennyiben azon ritka eset fordulna elő, amikor fizikai kapcsolatra kerül sor, győződjön meg róla, a partnerének érvényes orvosi igazolása van az egészségügyi állapotáról. Mennyire rettegnek a betegségektől, csodálkozott a faun. Neki nem kellett tartani a ilyesmitől, mert az istenek tökéletes egészséggel ajándékozták meg, rajta nem fogott fertőzés, így nem is adhatott tovább semmiféle betegséget sem. Azonban az orvos utolsó mondatára felkapta a fejét. Lefeledje, Mr. Montelli? dupla dózis presszáns, javasolt, amennyiben alkoholt kíván fogyasztani. Egy pillanat. Mi az a presszáns? Miért kell belőle dupla adag? Mihez képes dupla? A holografikus doktor, mintha habozott volna, majd elmosolyodott. amennyiben mennyiben fogytán van a pressánsa, akkor most rögtön tudok önnek küldeni. Jacob megrántotta a vállát, bólintott. Igen, kérnék egy csomaggal. Halk sziszenéssel koppant valami a kivetítő melletti függőleges csőben. Parancsoljon, a kért áru megérkezett. Köszönöm, hogy végignézte, és ezzel hozzájárulta a közegészség fenntartásához. A faun kivette az átlátszó csőben heverő dobozkát. Mikor kinyitotta, a doboz oldalán a felirat felfény lett. A sima felületen lassan gördülő szöveg vált olvashatóvá. Jacobnak okozott némi gondot a nyelv, mert sok olyan szóval találkozott, amit vagy nem ismert, vagy inkább csak sejtette sem, mint tudta, mit jelentenek. Hiába ennyi idő alatt a nyelv tényleg sokat változott. Azért annyi sikerült kihámozni a szövegből, hogy a presszáns napi adagja egy tabletta. Alkohol és egyéb kábító jellegű termékek fogyasztása esetén plusz egy tabletta. Arra is rájött, a szer alapvetően az idegrendszer kiegyensúlyozottan tartására szolgál, és ugyan nem kötelező, de ajánlott a rendszeres szedése. Ismeretlen, de hangzatos nevű orvosi kamara igazolása is megjelent a dobozon, miszerint a szer tartós fogyasztása nem jár semmiféle káros mellékhatással. Miközben kilépett a kioskból, azon tanakodott, hogy bekapjon -e egy pirulát, ám végül úgy döntött, nem teszi. Eddig is megoltam nélküle, ezután is elleszek? Indult el gyalogosan a térképen jelzett bár irányába. A februári meleg ellenére is néha megborzongott. Nem a hőmérséklet miatt, hanem inkább a lassan-lassan apadó ereje volt a ludas a dologban. Tudta hamarosan partnert kell találnia. Máskor, amikor csupán száz évet aludt, ébredés után akár hetekig is bírta. Ám ezúttal több mint kétszer annyi időt töltött álomban, mint eddig, ami szinte teljesen lenullázta az életerejét. Eltűnődött, hogy vajon érdemesebb lenne -e nemet váltania. Évezredes rutinja azt mutatta, a férfiakat könnyebb rávenni a testi örömökre. Eljátszott az ötlettel, de végül elvetette. Nemet váltani nem egyszerűen annyi volt, hogy a teste átalakult, de a lelke is. Ez utóbbi pedig irdatlanul sok energiát követelt. Jacob attól félt, még ha a legyengült állapota ellenére meg is tudná tenni, jártányi ereje sem maradna. Túl kockázatos, rázta meg a fejét. A megadott címre érve meglepődve pillantott fel az épületre. A felhőkarcolót inkább komplexumnak gondolta volna a külseje alapján, bár a földszinti automatikus ajtókon kibeáramló emberek alapján nehéz lett volna eldönteni. Enyhegy gyanakvással lépett be a fényes műkővel borított halba. A padlód, de még a szabad falfelületeket is ugyanolyan világos, szürkés fehér lapok borították, ami ugyan elegáns hatást keltett, de egyben ridegséget is árasztott. Üdvözlöm, Mr. Monterie, miben állhatok a szolgálatára? Az elősiető Android asszisztens első pillantásra meglepően jól sikerült ember utánzatnak tűnt. Azonban, amikor Jacob tüzetesebben megszemlélte, rájött, hogy az érzelemmentesen mosolygó arc nagyon is természetellenes hatást kelt. A bárt keresem. Értem. 34. emelet. Kellemes estét, Mr. Montpellier. Hat-hét ember várakozott a liftre, a faun csatlakozott hozzájuk. Algatta a munkával, időjárással és egy számára idegen sporteseménnyel kapcsolatos semmit mondó beszélgetésüket. A felvonó a toronyház külső felületén futott végig. Miközben emelkedtek, Jacob a fülke félkör alakú, átlátszó hátsó falán át bámulta az éjszakai város. A látvány nem sokban különbözött attól, amit az utolsó ébrenléte idején megszokott, leszámítva a levegőben tovazizzenő járműveket és a furcsa formájú épületeket. Az egyik toronyházat, mintha megcsavarták volna építés közben, a másik formája leginkább egy alulhasas, felfelé keskenyedő vázára emlékeztetett. 34. emelet jelentette be a rejtett hangszorokból áradó női hang. A bár az egész szintet elfoglalta. Jacob már a belépése pillanatában megérezte, valami nincs egészen rendben a helyjel. Rengeteg asztal elszeparált privát boxok, kéken ragyogó hosszú bárpult, halk zene és kellemes fények fogadták az érkezőt. Legalább ötven férfi és nő beszélgetett, nevetett fel néha a helyiségben, de hiányzott valami. A fauna bárpulthoz ballagott. Jó estét, Mr. Montpellier, mit adhatok? Villantott fel egy mechanikus mosolyt a csokornyak viselő Android csapos. Tud valamit ajánlani? Talán a nap felkelte koktélt, ha könnyed alkoholmentes italra vágyik? Jól hangzik, de inkább valami erősebbet szeretnék. Van belőle alkoholos változat is, kacsintott bénán a csapos. Rendben, legyen az. Egyezett bele Jacob, miközben azon törte a fejét, hogyan ismeri őt fel mindenki. A rendőröktől kezdve a pultosig mindenki azonnal a nevén szólította. A vérnarancs színű koktélt finomnak találta. Miközben tekintette a termet pásztászt a megfelelő partner után kutatva, hirtelen rájött, érkezéskor miért támadt olyan furcsa érzése. Eddigi élete során akárhányszor belépett egy szórakozó helyre, megcsapta a hely hangulata. Pontosabban szólva érezte a szórakozó, evő, ivó emberek hangulatát, azt a legtöbbször kellemes, életvidám, néha komor, szinte fenyegető vibrálást. Ebben a bárban azonban semmit sem érzékelt, sem igazi jókedved, sem rossz hangulatod. Megszokta, ha az emberek kiruccannak, akkor előveszik a legszebb, vagy éppen legocsmányabb ruháikat. A bárban ücsörgő, sétálgató alakok azonban pontosan ugyanúgy festettek, mintha csak utcai járókelők, vagy irodai dolgozók lennének. Nem villant fülbevaló, drága Rolex óra, sehol egy öltöny, egyetlen rövid szoknyát, mélyen kivágott ruhát sem látott sehol. Összességében a hely lehangoló, szomorú utánzata volt csupán a hajdani bároknak. A harmadik koktél után Jacob fejében egyre erősebbé vált a sürgető kis hang. Gyerünk, találj már valakit, másfél órája itt tűz, és fel sem a feneked a székről. A faun egyedül, esetleg barátnőkkel érkező nőt keresett. Vegyes társaságba időnként nehéz volt bekerülni. A legtöbb ember nem vette jó néven a hozzájuk csapódó ismeretleneket. Végre. A bárpulthoz lépő nő kérdezett valamit a csapostól, mire az sajnálkozva széttárta a karját. A nő italt rendelt, és fél hosszú, egyenes szállú, barna haját babrálva időről időre vetett egy pillantást a bejárat felé. Várt valakit, ez nyilvánvalónak tűnt. Mikor fényes fekete karperece felvillant, Jacob már hegyezte a fülét. Még idefelé jövet látott ilyen karkötőt viselő embereket. Nem kellett túl sok idő, hogy kitalálja a jellegtelen műanyagholmi valamiféle mobiltelefon, kommunikátor lehetett. Sajnálom. Esetleg később? Nem. Nem baj. Majd talán legközelebb. Tehát a nőt felültették. Akárkire is vár, ma nem ér ide, vagy talán soha. A faun csak erre a pillanatra várt egész este. Közelebb húzódott az elszontyolódó lányhoz. Elnézést kérek, nem akarok tolakodó lenni, de véletlenül főtanulja voltam a beszélgetésének. A nő felemelte a tekintetét a poharáról. Nem szép dolog hallgatózni? Tudom, és nagyon estelem is magam miatta. Furcsán beszél... – A keleti városból települt át? – Beismerem. – Az akcentusom árult el? – Az is. Meg a stílusa. Bólintotta a nő, majd ilyetten kapta a faunra a tekintetét. – Ne haragudjon, most meg én voltam udvariatlan. – Egy feltétellel. Ha ezt a beszélgetést, előről kezdhetjük. A nő ujjaival belefésült a hajába, bizonytalanul bólintott. – Rendben, nem bánom. A faun lepattant a székről, enyhén meghajolt a nő felé. Jacob Montellier – Áj, Viccentett enyhe pirral az arcán a nő. Honnan veszi ezeket a régies viselkedés mintákat? Mint például? A meghajlás. Alapvetően elég régi módi ember vagyok, de ha zavarja, igyekszem majd kordában tartani az ősi énemet. Ájda felkuncogott. Nem, dehogy, bevallom, kíváncsivá tett. A faunk kicsit meglepődött a nő nyíltságán, de nem bánta. Ezt örömmel hallom. Remélhetem, hogy nem rúki azonnal, ha csatlakoznék magához egy-két ital erejéig? A nő egy pillanatig csak tágra nyílt szemmel bámult a gyököbot, majd felnevetett. Hüha! Azért ne dobjon be egyből a mély vízbe, mert attól tartok, nem fogom megérteni magát. Igenis, értettem. Sokat beszélgettek. Rengeteget ittak. Éjfél felé a faun csodálkozva állapította meg, az alkoholnak jóformán semmi hatása nem volt a nőre. Mikor ajda eltűnt pár percre a mosdóban, Jacob gyanakodva előkotorta a gyógyszeres dobozt, és a box félhomájában tüzetesebben átböngészte a tájékoztató szöveget. Sejtése beigazolódott. A pressáns tabletták az állandó, kiegyensúlyozott hangulat mellett az alkohol és egyéb idegrendszer ható bódítószerek hatását is képesek voltak kompenzálni. Egyszerűen szólva, amíg valaki szedte a tablettákat, legfeljebb az enyhén spicces állapotot érte el, akármennyit is ivott. A faun nem szerette a részegeket, elfből nem is kezdett berúgott férfival vagy nővel. Egy kis szédülés még belefért, de a nyelvet csomóra kötő, mozdulatokat bizonytalanná tevő ittasság már nem. Esze ágában sem volt leítatni ajdát, de amennyit ebből a korból látott, úgy vélte, az alkohol talán segíthet feloldani a gátlásokat. Eddig majd minden alkalommal működött. Még csak most veszi be? A lány hangjára Jacob úgy rezzent össze, mint a tettenért betörő. Nem, csak ellenőriztem, mennyi van még a dobozban. Értem. Én is bevettem az extra tablettát, még idefelé jövet a liftben. Nem szeretnék berúgni. Megértem, roppant kellemetlen lenne. Tud titkot tartani? Hajolt közelebb a lány. Természetesen, magáért bármit. Ajde arcán gyors mosoly futott át, majd kisé habozva belekezdett. Kérem, tényleg, ne mondj el senkinek. Nem tudom miért, de úgy érzem, magában megvisszatok. Szóval még fiatalabb koromban fogadtam a barátnőimmel, hogy nem szedem két napig a presszánst, és úgy megyünk el este szórakozni. A fogadást megnyertem, de rettenetes volt. A lányok szándékosan rendelték nekem az italokat. Én eleinte tiltakoztam, de aztán egyre jobb kedvem lett. Nem szeretnék részletekbe belemenni, de reggel borzalmas fejfájással ébredtem, egy férfival az oldalamon, akinek még a nevére sem emlékeztem. Borzalmas volt. Szerencsére a férfi tiszta volt, friss orvosigazolással rendelkezett, de ha nem akar róla beszélni, akkor ne tegye. Teljesen megértem, ha nem szeretné felidézni ezeket a kellemetlen emlékeket. Éppen ez az, szinte semmire sem emlékszem, csupán villanásokra, képekre és arra, hogy fájt, amikor a lakásom biztonsági holófelvételeit arról az éjszakáról véglegesen töröltem, de előtte azért megnéztem. Most nagyon utál, igaz? Miért utálnám, ilyen bárkivel megeshet? Ha azt mondom velem is történt már hasonló, akkor elhiszi? Talán, vált elgondolkodóvá a lány tekintete. Tudja, mi a legszörnyűbb az egészben? Mikor megnéztem a felvételeket? Láttam, magam, úgy viselkedtem, mint egy állat, de úgy tűnt élveztem. Tudja mit? Ne is beszéljünk erről. Engem cseppet sem zavar, sőt, megtisztel, hogy ennyire a bizalmába avat, de nem szeretném, ha kényelmetlenül érezné magát. Köszönöm, de hadd mondjam tovább, amíg, amíg még érzek magamban elég bátorságot. Talán, észrevette, kíváncsi természetem van, mivel szinte semmire sem emlékszem belőle, azóta is sokszor eszembe jut, milyen lehet. Tudja, a faun némán bólintott. a piros arccal tépelődött egy sort, majd kipökte. Szeretném még egyszer megtapasztalni. De ezúttal az alkohol hatása nélkül. Ma este találkoztam volna valakivel, aki hajlandónak tűnt fizikai kapcsolatra, de lemondta a találkozót. Talán megijedt, nem tudom. Jacob elmosolyodott. Ha komolyan gondolja, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésére. Nem állítom, hogy gyakorlott vagyok etéren, de megteszem, ami tőlem telik. Nem találja undorítónak? Évek száz ezreink keresztül így működött a dolog férfi és nő között, hát igazából nem tudom, mit gondoljak róla. Azt viszont beismerem, magam is kíváncsi vagyok, és mint mondottam volt, kicsit régi módi is. Ez remek? Csillant fel a lány szeme. Részemről rendben, mehetünk. Hol lakik? A faun apartmanja alig tíz perces sétára volt a bártól. szótanul bandukoltak egymás mellett. Jacob akaratlanul is látta a lány vívódó, hol tűzpirosra gyúló, hol elsápadó arcát. Istenek az égben, ha tényleg én az egész társadalom, akkor nagyon kemény negyven évnek nézek elébe. Mélázott a faun, de igyekezett elhesegetni a komor gondolat felhőket. A jelenre kell koncentrálnom, össze kell szednem magam annyira, hogyha szükséges, visszamehessek aludni. A lakásban automatikusan felkapcsolódó fényekkel együtt lágy hang üdvözölte őket. Jó estét, Jacob. Rendeljek valami frissítőt a számodra. Nem kell semmi, köszönöm. Pislogott körbe a fauna hangforrását kutatva. Számítógép, készenléti állapot, szólt Aida. Értem, jó éjszakát, csendült fel ismét a gép dallamos hangja. Nos, hol is kezdjük? Fordult a faun mosolyogva a lányhoz. Nem tudom. Jacob sok ezerszer begyakorolt mozdulattal ölelt át óvatos csókot váltottak. Szólj, ha rossz, ha nem akarod. Rendben, suttogta a lány. A faun mindent megtett, bevetette az összes trükkjét, amit a szende, gyakorlatlan nők esetében szokott, de Ida vágya olyan volt, mint a viharban táncoló tábortűz. Egy-egy pillanatra magasba csapott, hogy a következő másodpercben majdnem kialudjon. Sokáig tartott, mire sikerült, a lány elérte a csúcsot. A faun levegő után kapkodva, verejték gyöngyökkel a homlokán érezte, az ereje lassan visszatér. Ajda csendes nyugalomban, eltűnődve hanyat feküdt, majd a Jacobra pillantott. Köszönöm, most már ezt is tudom. Örülök, hogy magával hozott össze a sors, és nem valamelyik barátomat kellett erre megkérnem. A faun sok mindenre számított, de erre nem. Csodálkozva húzta fel a szemöldökét. A régi időkben ilyenkor tegeződni szoktak elmondani a tapasztalataikat egymásról, megbeszélni a következő találkozót és ilyesmi. Még szerencse, hogy nem a múltban élünk. Felete komolyan a lány. A VR jobb, kevesebb nedvességgel jár, látja? Maga is hogy leizzadt. Ezeket a részeket mind ki lehet hagyni a VR-ban. Ami meg a következő találkozót illeti. Kielégítettem a fizikai kapcsolatra vonatkozó kíváncsiságomat. Hát nem hiszem, hogy mostanában megismétlem. De ha gondolja, péntek este találkozhatunk a bárban, és bemutatom a barátaimnak. Legalább nem lesz teljesen egyedül, mint frissen áttelepült. Jacob felült, de szólni nem tudott, csak hápogott. A faunokra jellemző feromonoknak, mintha semmiféle hatása nem lett volna aida-ra. Az a rohadt presszáns biztos az miatt van, dühöngött magában Jacob, miközben az ágyból nézte az öltözködő lányt. Nem kell kikísérni, pihenjen nyugodtan. Úgy vélem elfáradhatott. Ha gondolja, ugorjon be a bárba péntek este nyolc körül. Intett búcsút – Micsoda egy elcseszett világ ez! – Férfiak és nők mondanak le az élet egyik legnagyobb öröméről, még csak nem is parancsra vagy felsőbb hatalomtól való félelemből teszik, hanem önként! – vetette vissza magát a párnájára Jacob. Reggel a lakás számítógépe a fráz hozta rá. – Jacob, látogatód, érkezett? Karbantartás? Éppen csak arra volt ideje, hogy az ágyból kiugorjon, de már a szekrényig nem jutott el. Fehér kezes lábast viselő, fekete hajú nő lépett be a szobába. A mesztelen férfi látványára elvörösödött és megremegett kezében a jókora té alakú készülék. Elnézést, az ajtó zöldre volt állítva. Hogyne, izé, elfelejtettem. Szabadkozott a faun, miközben jobb híján gyorsan magára tekerte az ágytakarót. Mit is csinál itt? A nő lebigyeztett ajakkal az öltözetén kereklő jelre mutatott. Az apartmanház személyzetének tagja vagyok. szanitációtechnikus. Jacob nagyot nézett a szóra, de nem akarta felfedni a tudatlanságát. Ja, persze Tegyen nyugodtan a dolgát! El kell hagynom a lakást? Maradjon nyugodtan, csak ne legyen útban. De máskor ne felejts el átállítani a jelzést, ha nem szeretne váratlan látogatót. A lány hangjában bujkáló megrovásra a faun megszégyenültem pislogot. Elindult kifelé a hálószobából, de a lány utána szólt. Általában heti három alkalommal fertőtlenítjük az apartmanokat, Tegnap este végeztem a magáival, ezért kicsit csodálkoztam is, hogy alig pár óra múlva ismét igényli a szolgáltatást. Azt hittem, maga csak valami tisztasság, mániás, de látom tényleg szükség lesz itt a munkámra. Bökött fejével a feldúlt ágyra. Jacob megtörpant, és meglepődve tapasztalta, hogy elpirul. Egy faunt szinten lehetetlen zavarba hozni a testi dolgokkal kapcsolatban, de a lány hangjában bujkáló huncut gunyorosságnak sikerült ezt elérnie. Most erre mit mondjak, bűnös vagyok tárta szét a karját, Jacob. Rossz ötlet volt, a faun takarója a földre hullott. A lány elnevette magát, megcsóválta a fejét. Kapja magára azt a lepedőt, aztán öltözöm fel, mielőtt még azt hinném, maga valami rosszban sántikáló perverz alak. Rossz az, aki rosszra gondol? motyogta Jacob. Kimondta, hogy rossz? De elég legyen, Mr. Montpellier, mert a végén még hívnom kell a biztonságiakat. A fauna fürdőszobából szerzett köpenyben már elég szalonképesnek érezte magát, hogy kilépjen az üvegkorlátos erkére. Az ébredező város csillogott a reggeli nap fényében, repülő járművek tucatjai uhontak az épületek között. A mélységből halk duruzsolásként ért fel a teraszig az utca zaja. Jacob teleszívta a tüdejét, de a város kesernyés levegője köhögésre ingerelte. Zajt hallott a lakásból. Oda bent a technikus lány immár maszkkal az arcán tette a dolgát. A készülékéből előbukkanó kékes lila sugarak egy négyzet sem kihagyva pásztázták a falakat, a kényelmesen süppedős foteleket, az ágyjá alakítható kanapét. Jacob elgondolkodva figyelte a műveletet, és rádöbbent, mi olyan szokatlan a lányban. Mikor a igyekezett becserkészni, próbálta elkapni a lányból áradó benyomásokat, érzéseket. Három ezer éven át ez remekül ment neki. A faun büszke volt erre a képességére. De ajda esetében csődöt mondott a bevált gyakorlat. A bárban csupán halvány bizonytalan rezgéseket tudott elcsípni a szeretkezésük után, pedig még annyit sem. Ezzel ellentétben a technikus lányban, mint a kitörni készülő etna úgy fortyogtak benne az érzelmek. Talán nem szedi a presszánst? Elvégre nem kötelező, csak ajánlott? Töprenget, Jacob. Az erkély ajtó halk zümmögéssel félrehúzódott. Kész vagyok, bejöhet. Köszönöm, kedves. Hogy is hívják? Nile, hangzott a tömör válasz. Mint az egyiptomi folyót? Na hát, maga ezt is tudja. Nos, írásban igen, de az én nevemet betű szerint kell ejteni. Szép jó napot. Várjon, én... A lány megtorpant, kérdőn pillantott a férfira. Hallgatom. Csak azt akartam mondani, köszönöm a munkáját, és arra gondoltam, ha esetleg ráérne valamikor. Hebegte a faun, miközben igyekezett elnyomni ébredező dühét. Nem a lányra volt mérges, hanem saját magára. Mi a fene van velem? Zavarban vagyok egy halandó nő előtt. Nile felsóhajtott. A ma reggeli találkozásunk után még komolyan azt hiszi, van esélyen állam? Reméltem, hogy igen. Nem vagyok én olyan fekete, mint amilyenek első pillantásra tűnök. Ezt mondja minden nőnek? Ne értsen félre, komolyan gondolom, hogy maga más, mint a többiek. Sokkal életvidábbabb. Magában olyan tűzlobog, ami mellett bármely fáradt vándor örömmel melegedne. Nile! Eddig mosolyogva hallgatta, majd felemelt mutató ujjal csendre intette a faunt. Csak meg ne égesse magát az a kóbor szerencsétlen. A tűz súlyos égési sebeket is tud okozni. Ugye, most megyek, mert még vagy száz apartman vár rám, de maga csak nyugodtan lángolgasson tovább. A faun megütközve, de izgatottan bámult a lány mögött becsukódó ajtóra. Határozottan érezte, megtalálta, akivel akár éveket is eltölthet, mintha rózsát talált volna a sivatagban. Már hat hete élt a 23. században. Gyanúja, miszerint szerint Nile az egyetlen nő közel és távol, akire érdemes időt, energiát áldozni, beigazolódott. Jacob elfogadta Aida meghívását, így a lány az együttöltött töltött utáni pénteken bemutatta őt pár barátjának. A faun már első pillantásra látta, a lány ismerősei szóba sem jöhetnek. Mindhárom fiatal nővel beszélgetett, igyekezett óvatosan szóba hozni a dolgot, de egyikük sem reagált megfelelően. Ne is beszéljünk erről többet, jegyezte meg Imál egy alacsony, hirtelen szőke lány. talán és még csak nem is biztonságos. A hülyás szex minden szempontból sokkal jobb. Közvetlenül stimulálja az ingerközpontot, nincsenek zavaró, kellemetlen tényezők. Jacob továbbra is összejárt velük, de leginkább csak arra használta fel a találkozókat, hogy az italát szürcsölgetve, csendben információ gyűjtsön a világról. Állandó és alkalmi társ nélkül unalmasan teltek a napjai. Pénzre, élelemre, ruhára nem volt gondja. Az istenektől kapott ereje mindig gondoskodott róla, hogy elég kredit legyen a csipjén. Hosszú órákon át bámulta a holovíziót és megdöbbenve látta, már milyen sok emberi szerv lecserélhető gépekre. Eleinte sokat járt az apartmanház konditermébe, de elment tőle a kedve, mikor a teremfelügyelő megkérdezte, nem akar -e tenni valamit az izzadása ellen. Jacob meglepetten nézett végig a többi futó, evező, súlytemelő alakon, és rájött egyedül ő mászkál foltos felsőben. Ahogy visszaért a lakásba, a kisé anyáskorú számítógépet utasította, nézzen utána, mit lehet tenni az izzadás ellen. Elszörnyedve hallgatta a holografikus orvos technikus magyarázatát, hogy működésképtelenné teszi az mirigyeket. majd egy mini gyárat építenek be a testbe, ami speciális, a bőrt és szükség szerinti izmokat, belső szerveket, hűtő, nanorobotokat állít elő. Így már értette, szeretkezés után miért nem látott egy csepp nedvességet sem, ajde szokatlanul hűvös bőrén. Szomorúan tudta meg, a föld alig száz évvel ezelőtt gyakorlatilag lakhatatlanná vált. Aki megtehette, elmenekült a csillagok közé új hazát keresni, a földi emberek behúzódtak a 26 hatalmasra nőtt város valamelyikébe. Óriási gépek termelték az oxigént, igyekeztek cirkuláltatni a légkörben az egyre kevesebb vizet. Aki kimerészkedett a lakott zónákból, az a városok határain túl jóformán csak szélfúdta sivatagot talált. Hetente háromszor találkozott Nilével is. Igaz csak akkor, amikor a lány az időzítés szerinti fertőtlenítést végezte, így alig pár szót tudtak váltani. A faun látta jól, szimpatikus a lánynak, de nem mert határozottabb lépéseket tenni, hogy előbre vigye a kettejük kapcsolatát. Rutin és bűverő nem volt elég ahhoz, hogy ne rettegjen a gondolattól, egy óvatlan mondattal vagy tettel elveszítse, amíg meg sem talált boldogságot. Egészen addig, amíg egy szép nap a munka végeztével, Nile megállt előtte, és csípőretet kézzel megegyezte. – Mi történt? Határszünet? Hetek óta rendben van az ágya. – Észrevette. Nem hitt nekem, amikor azt mondtam, hogy én nem vagyok olyan. – Persze, persze, legyintett a lány. – Persze, persze, az oroszlán is bőjtöl néha, főleg, ha nincs zsákmány. – Tényleg ilyennek gondol? – kérdezte enyhén sértődötten Jacob. – Ő szintén? – Csak is. Nem tudom hova tenni magát. A legtöbb pasas olyan, mint egy darab fa. 12 egy tucat. Csak külsőleg van köztük különbség, de még úgy sem sok. Mintha mindet abból a sablomból vágták volna ki. Ismerek pár olyat, aki ugyan nem illik bele a csordába, de azok szerintem nem normálisak. Mármint valamilyen szempontból őrültek. Pár emelettel fejjebb lakik egy férfi, aki szerintem nem szedi a presszánst, pedig nagyon ráférne. Hetente töri össze valamelyik bútordarabot a lakásban. De maga szóval nem tudom. Őszintességért cserébe én is elárulok valamit. Én sem szedem azokat a kapszulákat, de nem hiszem, hogy bolond lennék. Csupán azért, mert egyszer vendégül láttam egy hölgyet, még senki nem törhet felettem pálcát. Ha jól tudom, nem tilos? De szépen mondta, húzt a száját a lány. Magával kapcsolatban engem nem is az első találkozás aggaszt, hanem az azóta tartó nyugalom. Vihar előtti csend. Mondanám, előzzük meg azt a vihart és találkozunk valahol, de félek nemet mondana. Jól teszi, ha fél, mert már nemet is mondtam a meghívására. Ellenben én invitálom meg magát, hogy kísérjen el a délutáni sétámra. Munka után leballagok a folyóig, majd a hatodik utcán jövök vissza az apartmanházhoz. Ha éppen nem túl elfoglalt az éjszakai pillangók hajkurászásával, akkor háromkor találkozzunk az épület keleti sarkán. De előre szólok. A nagy reményeit hagyja itthon. Hozzak valamit? Csillant fel a faun szeme. Saját magát, meg az összes őszinteségét, amit csak össze tud szedni. Megegyeztünk, mit szentett a férfi. Jacob izgatottan várta, hogy végre leteljen az idő, és elindulhasson a találkára. Találomra váltogatott a holocsatornák között, járkált egy sort, majd megint bámulta a bugyuta műsort. Nem találta a helyét, és közben, mintha csak kívülálló lenne, értetlenül figyelte saját reakcióit. Fél-kettőkor önmagát korholva lépett be a fürdőszobába. Úgy készülök erre a randira, mintha életember először találkoznék nővel, ha lenne orvos a faunok számára, hát biztos kivizsgáltattam magam, mert ez nem normális. Csiga lassúnak érezte a liftet. A külvilág felé átlátszó falon át dobogó szívvel leste az épület sarkát, ott van-e már a lány. Nile késett. A járókelők ügyet sem vetettek az idegesen átsorgó Jacobra, de a férfi ezt egyáltalán nem bánta. Megjöttem. Késett. Szakadt ki a faumból. A lány tekintete elborult. Nem éppen a legjobb kezdés. Tudja mit? Meggondoltam magam. Inkább egyedül sétálnék. Jacob rémülete az egékbe szökött. Dadogva igyekezett bocsánatot kérni. Nem, nem úgy gondoltam ám, én, én bocsássam, meg nem nem, akar, nem akartam, a fenébe ezt jól elszúrtam. Ezt bizony el, de látom megbánta. Szóval megbocsájtok, de csak most. Köszönöm, én... Fogott bele a hálálkodásba Jacob, de a lány fekete szemében táncoló szikrák megállították a beszédben. Szórakozik velem? Nile elnevette magát. Hogy maga milyen könnyű célpont? A faun torkának adta szó. ezer év alatt még egy nő vagy férfi sem mondott neki ilyet. Ő, a faun, aki könnyű célpont. Lesétáltak a valamikori folyóhoz. A hajdan büszkén hömpölygő széles folyamból már csak keskeny patak maradt a meder alján. A csendben csörgedező patakocska mentén sétányt építettek ki, bár Jacob úgy vélte a haldokló folyó látványa, nem érdemli meg a szépen kiépített gyalogutat. Sárgás szürke felhők gyülekeztek az égen. Eső lesz, jegyezte meg a faun, hogy megtörje a csendet. Azokból még sár sem hullik majd, túl sárgák, sok bennük a por, rázta meg a fejét nile, majd megtorpant. Ki maga? De úgy igazán. Mindig van pénze, de egy percet sem tölt munkával. A nyilvános adatai olyan tökéletes szégyenfolt nélküliek, hogy az már szinte fájdalmas. Mégis együtt alszik valami nővel? Örököltem egy kis pénzt, most abból élek. Ami pedig azt a hölgyet illeti, miért olyan furcsa? Úgy látom jobb, ha visszafordul, mert otthon felejtett valamit, mégpedig az őszintességét. Haláleset után minden vagyon a világkormányra száll, és környezetjavító projektekbe ölik az így befolyt pénzt. Ezt még a keleti városban is tudniuk kell az embereknek. Feltéve, ha maga tényleg onnan jött. A fizikai kapcsolat pedig azért furcsa, mert a statisztika szerint minden tízezerből csupán egy ember tapasztalja meg, és közel százezerből egy ember akad, akinek élete során többször is szerencséje van ehhez az élményhez. Tehát utoljára kérdezem, ki maga? Jól gondolja meg, mit mond, mert ha ismét hazudik, akkor átkérem magam egy másik részlegbe, és soha többet nem találkozunk. A faun őrlődött. Agyában sorra bukkantak fel... Az ostobábnál ostobább hazugságok, de egyiket sem merte kimondani. Inkább kérdéssel próbálta elütni a választ. a mesékben, A régi történetekre gondol, amikben fura lények szerepelnek? Nem igazán. És az időutazásban? Úgy tudom, elméletben lehetséges, de még nem sikerült időgépet építenie senkinek. Miért? Képzelj el, mi történne, ha egy hajdanélt mágus megjelenne a mai világban. Mit tenne akkor? Mondanám neki, rossz időben jár, gyorsan menjen vissza oda, ahonnan jött. Ki lenne olyan őrült, hogy önszántából ebben a mesterségesen életben tartott világba jöjjön. Ha arra akar kiukadni, hogy maga ilyen hókusz-pókusz időutazó, akkor komolyan megsértődöm. A faun érezte, akna mezőre téved, hát gyorsan irányt váltott a beszélgetésben. A virtuális térben megláthatná, hogy valójában ki vagyok. Ugyan már, a vr Pont azért találták ki, hogy az ember ne az legyen, aki valójában. Igen, és itt a kulszó, az ember. Nile szeme elkerekedett. Maga valami idegen lény? Nem egészen idegen, de más, mint aminek látszom. Játszik velem? Keskenyedett el dühösen a lány szeme. Eszem ágában sincs, éppen ellenkezőleg. Szeretném megmutatni a valódi énemet, anélkül, hogy halára rémíteném. Szóval, legyen a VR? Nem megy. Rázta meg fekete üstökét Nile. – Van valami gond az idegi szinapszisaimmal. Semmi egetrengető, de sem a viár, sem a presszáns nem tolerálja az agyam. – Akkor nem tudom, miként mutassam meg magának. Szomorodott el a faun, ám a következő másodpercben már eszébe jutott a megoldás. Friggétől a germán varázslónőtől tanult pár emberi, mágikus trükköt. A faunok bár erőt kaptak az istenektől, de a mágikus képességek terén soha nem tartották őket számottevőnek. Jacob mégis ellesett pár apró varázslatot. Frigge, ha akarta, képes volt halott állatokat feltámasztani. Igazután a napokig képtelen volt felkelni, így a faunnak kellett az ételt a nő szájába adni. Négy évig éltek együtt, egészen addig, amíg megérkeztek a Germániát lerohanó római légiók. Jacob soha nem jutott el ilyen szintre a varázslatokban, de úgy vélte, ha nagyon koncentrál, valami egyszerűbb bűbáj talán sikerülhet. Az ajdával töltött órával nyert energiája már erősen fogyóban volt, de úgy döntött, megpróbálja. A járdán két betonlap között apró fűcsomó sárgállott. A faun letérdelt a kiszáradt növénykék mellé, és néle érdeklődő tekintetétől kísérve tenyerét a sárga kupac fölé tartotta. Nagy levegőt vett, koncentrált, homlokán, hátán izzadság cseppek gördültek, tekintetét a halott fűcsomóra szegezte. A papírus szárazra aszott levélkék megmoczantak, majd lassan a sárgából zöldre változtak. A fűszálak közül újabb növény bukkant ki. Növekedni kezdett, majd amikor elérte a fél arasznyi magasságot, fehér szirmú, sárga közepű kis virág tárta ki bibéit a nap felé. Jacob zihálva hagyta abba, bágyattan, halálosan, fáradt mosolyjal pillantott felnilére. Ez elég bizonyíték, hogy nem hazudok. A lány felváltva bámulta, hol az apró virágot, hol a férfit, majd maga is letérdelt a zöldellő fűcsomó mellé. Óvatosan megérintette a virágot. – Nem hologram, ez igazi – suttogta megbabonázva. – Ki vagy te, Jacob? – Relikvia egy régmúlt világból – felelte szomorúan a faun, miközben megpróbált felkelni. Megszédült. A lány kapta el, hogy vissza a betonra. – Jól vagy, mi történt veled? Sokkal többet kivett belőlem ez a kis mutatvány, semmint azt gondoltam volna. Pihennem kell. Neked orvosra van szükséged, és... Nile, nincs olyan orvos ezen a földön, aki segíthetne rajtam. Segíts, hazamennem, kérlek. Nem tehetek érted semmit? Ha pihensz, jobban leszel? Talán igen, de amit tehetnél, azt önszántadból kellene tenned, különben nem segít. Ezt pedig nem kérhetem tőled. A faun érde két lépés után megrogyott, és ismét majdnem a földön találta magát. Ez hát a vég, én ostoba, hogy megmutassam, ki vagyok, felhasználtam az összes erőmet, zakatolt Zsékob agyában a gondolat. De mégis, mi lenne az? Ha lehet, megteszem. Engem egyetlen dolog éltet, a szeretet, pontosabban annak egy formája, a szerelem, de talán már ahhoz is túl gyenge vagyok, hogy szeressek. Nyögte a faun. Elhasználtam az élet energiámat a virágra. Összekapaszkodva botorkáltak az apartmanház felé. A szebb napokat is látott sétányon, egy teremtett lélek sem járt, senkit nem hívhattak segítségül. Jacob, ne hagyd el magad! Már csak pár lépés, hallod? A férfi lélegzete akadozóvá vált, és egyre kevésbé volt képes tartani magát. Teste minden lépésnél egyre nagyobb súlyjal nehezedetni Levállára. Jacob, meg ne nekem! Ha téged tényleg a szeretet éltet, akkor elég az, ha azt mondom, én szeretlek. Ennyivel már kibírod hazáig? Nem. Ettől... Sajnos, több kell, mogyokta elhalóna a faun. Csezd meg! Sírt el magát dühében nile. Nem volt tovább ereje, hogy megtartsa a férfit, a betonlapra rogytak. Jacob halott arcal arccal hanyat feküdt, lélegzete már csak apró pihegésnek tűnt. A lány már nyúlt volna a karperecébe épített kommunikátorért, hogy segítséget hívjon, bár tudta, senki nem érne oda időben. A fenem megevett téged Jacob montéry vagy vagy akárhogy is hívnak. A férfi mellé térdelt, és habozva Jacob arca fölé hajolt. A lány ajkainak érintése csak lassan hatott, de Nile érezte, amint Jacob először megmoczan, majd egyre erősebben visszaadja a csókot. Egyikük sem tudta volna megmondani, mennyi időtelt el így. Igaz, nem is érdekelte őket. Végül Nile erővel elszakította magát a férfitól, a lendülettől a sétányra huppant. A faun megmozdult, nehézkesen ülő helyzetbe tornázta magát. Remélem, ez nem csak valami trükk volt, mert akkor itt hagylak. Nile, köszönöm. Most már talán eljutok hazáig egyedül is. Aztán mi lesz? Ott ki fog téged csókolgatni, amíg teljesen vissza nem tér az erőd? Senki. Megpróbálok aludni. Helyes. Holnap reggel pedig frissen, kipihenten ébredsz. Alig ha. Az én álmom száz évig szokott tartani. Ha pedig ilyen gyengén térek nyugovóra, akkor talán soha nem ébredek fel. A lány Kurtán szárazon felnevetett. Nem vagyok normális. Itt ülök a kiszáradt folyó partján, és egy pasassal arról beszélgetek, hogy másnap reggelre meghal. Ne vádold magad. Én akartam brillírozni. Így jártam. Te mindent megtettél, amire képes voltál. Ha felsegítesz, hazáig már kibírom valahogy egyedül is. Én meg csak hagyjam, hogy te szépen elpatkolj. Szerinted hogyan érezném majd magam, ha holnap után reggel már idegen emberre töröm rá az ajtót a te apartmanodban? Jacob nem felelt. Nagy kinnal a sétány kőkorlátjába kapaszkodva feltápaszkodott, majd rogyadozó léptekkel elindult. Nile felpattant, két lépéssel utolérte. Hallottad, amit mondtam? Igen, de nem fogok olyat kérni tőled, amit nem adsz önként. Dünnyögte a faun. Furcsálló, gyanakvó pillantásoktól kísérve érték el az apartmanházat. Az emberek félbe húzódtak félre az útjukból. Még élt bennük a figyelmeztetés az utolsó nagy járványról, amit minden média csatorna előszeredettel harsogott Jacob a tehetetlenül zuhant be az ágyba, a lánynak csak ügyel, bajjal sikerült a hátára fordítania a férfit. Most mi lesz? Menj! Ne nézd végig! Suttogta alig hallhatóan a faun. Nile téblából egy darabig az ágy körül, vizet hozott, de Jacob már nem volt képes lenyelni a folyadékot. A lány Jacob fölé hajolt és ismét megcsókolta. A férfi alig viszonozta a csókot. Jacob! Nile! Kérlek! Menj innen! Márpedig nem hagyom, hogy meghaj, nem tudnék a bűntudattal leélni még száz évet. Határozta el magát Nile. Ideges, kapkodó ujjakkal kihámozta a férfit a ruhájából. A lány a nadrágját, felsőjét a sarokba vágta, majd csupán egy pillanatig habozva megállt a férfi mellett. A faun szeme rányílt a mesztelen lányra. Nile, nem kérhetem, amit nem adsz önként. Önként adom, és boldogan. Jacobot a hajnal fényei ébresztették fel fél percig csak bámulta a szoba halvány rózsaszín fényben derengő plafonját, mire rájött, hogy otthon van. Nile! Oldalra pillantva meglátta a békésen szuszogó lányt. Nile fekete haja arcába hullott, hát a férfi óvatosan felé fordult és finoman félretolta a renitens tincset. A halandó, aki megmentett egy halhatatlant a haláltól. Jutott eszébe az ostobán hangzó gondolat. Legszívesebben magához ölelte volna Lilét, de nem akarta felébreszteni. Boldog volt, hogy élt, Hálás a lánynak, amiért megmentette, de mire mindezt végig gondolta, rádöbbent, ennél sokkal többről volt szó. Megesett vele, ami faunoknál szinte soha nem történt meg, Beleszeretett a lányba. Igazán, őszintén, mélyen. Jacob nyugodt mosolya lépett be az apartmanba. Már az előszobában leintette az érkezését bejelenteni szándékozó számítógépet, hogy maradjon csöndben. Belopakodott a nappaliba, ahol Nile éppen valami interaktív játékkal bíbelődött. A lány mögéset tenkedett, és hátulról átölelte. Bú! Itt van a bumus! Megesz! Nile apró sikkantott meglepetésében, majd jólesően hagyta, hogy a férfi keze elkalandozzon, de csak egy bizonyos pontig. Nana, legalább a vacsorát várja már meg, Mr. Montéié. Rendben, ha te leszel a desszert. Majd kapsz tőlem olyan desszertet, hogy megemlegeted, Hol csavarogtál? Már fél órája itthon kellett volna lenned. Hé, hey, te mondtad, hogy keressek munkát. Megtettem, pedig semmi szükségünk nem lett volna rá. Most meg azon panaszkodsz, mert kicsit késtem. Szóval melyik barátnődnél voltál? Bújt ki a lány a böleléséből. Bevalom egyiknél sem. A gyarmatügyi hivatalban jártam. Te a gyarmatügynél? Mi keresni valód volt ott? Személyesen akarták nekem átadni ezeket. Húzott elő a férfi a zsebéből két hosszúkás műanyag téglalapot. Ez, nyílt hatalmasra a szeme, ez az, amire gondolok? Hát, ha arra gondolsz, hogy ez a két letelepedési engedély a Doriuson, és hozzá két jegy a jövő hónapban induló kolonizációs űrhajóra, akkor jól sejted. Itt hagyjuk ezt a poros bolygót. De hogyan? Hogy sikerült elintézned? Mások évtizedekig sem kapják meg az engedélyt. Nem felejtesz el valamit? Mágus vagyok, nagyhatalmú varázsló, vigyorgott Jacob. Igaz, engem is elvarázsoltál, lépett közelebb Nile a férfihez. Meggondoltam magam, ha szeretnéd, kezdheted a vacsorát desszertel? Jacob szónőkül ölbekapta a huncutul mosolygó lányt. Az automata a hálószobajtó alig tudott időben kinyílni előttük. Nile fintorogva szagolt bele a kibontott kész dobozba. Fúra szaga van. Az ételnek illata van, nem szaga, vigyorodott el Jacob. Ezt alig hamerem ételnek nevezni. Szerves anyagnak tűnik, de azon kívül semmi más jót nem tudok róla mondani. A többiek is megeszik, hát ne panaszkodj, pillantott körbe a férfi. A távoli csillag kolonizációs fregat közös ebédlőjében kezdett elviselhetetlenné válni a ricsaj. Néle javaslatára hamarabb jöttek le a kabinjukból, hogy megelőzzék a tömeget, de az ebédnek nevezett össznépi felfordulás utolérte őket. Gyerekek rohangáltak visongva, szülők kiáltottak rájuk, egy távolabbi asztaltól öblös férfi hahot azendült fel. Jacobnak csak többé-kevésbé volt igaza, mert az csomagokat bontogatva sok arcra ült ki a döbbenettel kevert undor. Már csak négy nap és friss zöldséget ehetünk, Képzeld el, mikor kiülünk a teraszra, gyönyörködünk a bíbor naplementében, a szellő a zöld lombokban, kezdett bele a faun. Egy költő veszett el benned, de nagyon, szúrta bele a lánya villáját a következő barnás színű szóztól csöpögő falatba. A Doriuson a növényzet klorofilja a kék szint ver vissza, és a légkör összetevője miatt a naplemente is inkább lilás, mint vöröses. De jól tudod, lepödött meg Jacob. Elolvastam a tájékoztatót. Én igen. A riadó szirénája felvonyított kettévágvak beszélgetést. Minden utas azonnal térjen vissza a kabinjába, ismétlem, minden utas azonnal térjen vissza a kabinjába. A telepesek idegesen értetlenül néztek egymásra. Gyerünk, parancsot kaptunk, kelt fel Jacob az asztaltól. Örömmel, ezt az izét amúgy sem tudom megenni. Már a kabinjukhoz vezető folyosón jártak, az utasításokra fittyet hányó egymást riadtan kérdezgető utasokat kerülgetve, amikor a faun a szeme sarkából baljós fekete árnyat látott elsuhanni. Három ezer év alatt csupán pár alkalommal látta. Utójára egy vasútállomáson, mikor ordítozó német katonák marha vagonokba tereltek több száz embert. Nile! Ne arra! A mentőkabinokhoz megyünk gyorsan! A lány ilyetten tántorodott meg. – Jacob, mi van veled? Hulla vagy? Ne kérdezősködj, nincs időnk! Mordult fel a férfi, majd kézen fogva Nilét húzni kezdte a mentő kapszulák fedélzete irányába. Éppen elérték az elsőt, amikor a hajó megrázkódott. A számítógép érzelemmentes hangor újra és újra bejelentette az evakuációt. Figyelem, a hajót elhagyni! Kövessék a személyzet utasításait, mindenki azonnal induljon el a számára a kijelölt mentőkabin felé, figyelem, a hajót elhagyni, kövessék a. Honnan tudtad? Jacob szó nélkül csapott az előttük szürkélő ajtó vésznyitójára. Hogyan is mondhatná a lánynak, hogy megpillantotta a folyosón ólálkodó halált? Miként tudná elmagyarázni, hogy amit most tesznek, azzal megpróbálják becsapni az örök sötétség szolgáját? Szállj be gyorsan! A kabin egyike volt a kisebb fajtáknak, csupán három embernek volt benne hely. Szerencsére a sziszenve kinyíló ajtóval a kabin minden rendszere automatikusan életre kelt, nekik csupán annyi dolguk maradt, hogy bemászanak a szűk helyre és bekössék magukat. Valahonnan távolról, mintha mennydörgést hallottak volna. Valami felrobbant, suttogta halára váltani le. A következő pillanatban a hengeres kabin nagyot rándulva ellökte magát az űrhajóktól. Egyikük sem értett a műszerekhez, hát teljesen az automatikára bízták magukat. Látták, amint a távoli csillag hosszúkás teste pörögve távolodik tőlük, majd néma tűzi játékként robbanások sorozata tépi szét a burkolatot. Döbbenten nézték végig az űrhajó pusztulását. A lány felszokokott. Mind meghaltak. Talán nem. Néhányuknak talán sikerült eljutni a mentőkabinokig. Ölelte tehát Jacob, nilereszkető vállát, de szavai üresen csengtek. Három napig tartott, mire a számítógépnek sikerült találnia egy többé-kevésbé lakható bolygót, amin leszállhattak. Jacob mogorván olvasta a képernyőn megjelenő adatokat. Jégbolygó. Remek. Gigantikus viharok, mínusz 30 fok, átlaghőmérséklet. Amint elérjük a felszínt, fedezékbe kell vonulnunk, mert a kabin fémteste kiváló célpont lesz a villámoknak. A kékesfehér planéta valójában egy sárgás gázóriás egyik holdja volt, de ez nem tette könnyebbé a leszállást. A légkörbe belépve a kabin veszettül hánykolódni kezdett. Pár kilométerrel a felszín felett a számítógép fővezérlő köreit a becsapódó elektromos kisülések kiégették, csupán a segédrendszerek maradtak éppen. Férfi és nő rémülten ölelték egymást, a hogy nem irányíthatatlanul zuhanó kabinban. Ha meghalunk, nem halunk meg, a fékező hajtóművek még működnek. A mentőegység túl gyorsan ért talajt. Hosszú, mély árkot szántott a hóba, majd egy kiálló sziklának rohanva befejezte evilági pályafutását. Fém hasát hosszan felszakították a csúszás közben útjukba kerülő szikladarabok. A jeges hideg szél azonnal megtalálta a rést, és elkezdte megtölteni hóval a belteret. A lány ájultan lógott az ülés hevederjeiben. – Nile, nile, ébredj! – Mozdulj, kincsem, mennünk kell! A lány bágyat pillantással nyitotta ki a szemét. – Mennünk kell? Hova? A férfi még jóval a leszállás előtt talált pár termodzsekit és nadrágot az egyik rekeszben. Hálát adott az isteneknek, hogy még az űrben felvették a meleget adó holmikat. Jacob kipillantott a külvilágra, kissé megnyugodott, mikor észrevette, leszálláskor egy hegylábnak ütköztek. A hegyekben általában vannak barlangok, menedéket találhatnak. Kitámogatta a lányt a viharba, majd a mentőkabinhoz járó, rendszeresített túlélő felszerelést a vállára vetve, egymásba kapaszkodva elindultak a sziklaormok irányába. Csékob, valami baj van. Nagyon gyengének érzem magam. Csak egy kicsit bírt ki, már mindjárt ott vagyunk. Igazából maga sem tudta, merre tartanak. Óráknak tűnő percek teltek el, vánszorogtak, Botladoztak, és egyikük sem merte hangosan kimondani, amire gondolt. Halálra fognak fagyni. – Oda nézz, egy barlang! – igyekezett túlkiabálni Jacob a süvítő szelet. A sziklaüreg mélyen a hegy belsejébe nyúlt. Táncoló kézilámpáig fénye sziporkázó jégréteggel bevont, kövekről verődött vissza. Hideg volt, de legalább a szél nem jutott be idáig, bár a távoli vonítását kísértetesen visszhangozták a sziklafalak. – Ez talán megteszi – pillantott körül a férfi. Óvatosan leültette Nilét, majd a hátizsákból előkotorta az ökölnyi méretű hőkockát. A csepnyi fűtőtest barátságos narancsfényjel izzott fel, de csupán a meleg illúzióját volt képes produkálni a fagyba dermedt világban. Nagyon fázom, diderekte a lány lilára vált ajkakkal. Jacob aggódva pillantott nilesz sápat arcára, amikor magához ölelte, hogy testével is melegítse, a lány fájdalmasan felnyögött. Mi a baj, hol fáj? Az oldalam, de már jobb. A faun előhalászta a túlélőkészlet kézi orvosi scannerét. A készülék szerencsére nem igényelt szaktudást, csak be kellett kapcsolni és követni az apró kijelzőn felvillanó utasításokat. Aggodalmas arccal futtatta végig a sugarat nile testén, majd a megjelenő következtetések láttán úgy érezte, megpördül vele a barlang. Torkát elszorító, fájdalmas, keserű érzéssel olvasta a pár soros szöveget. Belső vérzés, megrepett, máj, törött, borda, azonnali orvosi beavatkozás szükséges, esély a túlélésre 8 százalék. – Megmaradok? – kérdezte bágyatta Nile. – De megám, viszont pihenned kell. A faun legszívesebben üvöltött volna a melkasát belülről marcangoló fájdalomtól, de mosolyt erőltetett az arcára. Nile hátát a sziklafalnak vetve, csukott szemmel pihegett, majd fekete szeme kinyílt, pillantása a férfi felé fordult. – Emlékszel... Mit mondtam, amikor elmentünk sétálni? Hogy mit hoz magaddal? Természetesen. Most ugyanazt kérem tőled. Túlélem. A faun képtelen volt megszólalni. Torkában gombót a tehetetlenség keserű haragja. Agyában börtönbe zárt szörnyetekként bömbölt a gondolat. Elveszíti a lányt. Nem tudja megmenteni, akárhogy is próbálja, de egy dolgot megtehetett. És te... Emlékszel, mit csináltam a sétányon? A virág. Bólított van vanile. Nézd! A faun feszült arccal koncentrált pár másodpercig, szabadjára engedte az istenektől kapott energiáit. Kelő napfénye ragyogta be a barlangot, és a talajt, falakat borító jég elolvadt, elpárolgott. A szürkés barna köveken eleinte csak lassan, óvatosan, majd egyre bátrabban jelentek meg a zöld fűszálak. Tavaszi illatokat sodró szellő borzolt bele a zöld levélkékbe, Kinyitotta a szírmait az első sárga kis virág, majd még egy, és még egy. Nile halvány mosolyjal nézte a virágos mezőt. Ülj, ide, mellém! A faun megtette. Óvatosan átölelte a lányt. Együtt nézték a hullámzó mezőt. Mikor az első vörös rózsa virágba borult, Nile ajkát leheletnyi sóhaj hagyta el. Az utolsó. A Daliás férfi csodáló tekintettel járt a körbe a szobrot. Mester nem faraghatta volna ilyen tökéletesre a két egymást ölelő testet. Még örök mozdulatlanságukban is szinte éltek. Sziszenve nyílt ki a terem ajtaja, Nyersbőr zekét viselő fiatal nő lépett be a rakodótérbe. A szőke, göndörhajú férfi mosolyt küldött az érkező felé. Artemis, jó, hogy jössz, nézd, mit találtam. Találtad? Dionysos, már megint mit szedtél össze? Komolyan mondom, rosszabb vagy, mint egy aténi ócskás. Ugyan már, hugocskám, te beszélsz. Még mindig ugyanolyan ruhákat hordasz, mint négyezer éve. Nem csoda, ha nem vesznek téged komolyan az emberek. A vadászat és erdők istennője azonban már nem figyelt a bátyjára. Ámulva lépett közelebb az életnagyságú szoborhoz. Zeus villámjára? Ez egy faun? Pontosan, méghozzá az első, akit létrehoztam. Ki ez a nő a karjaiban? Nem tudom. Gondolom, valami halandó volt, a faun kedvese lehetett, vont vállat az Isten. Honnan szerezte a szobrot? Villant Artemis szeme gyanakvúan Dionysoszra. Ne aggódj, majdnem teljesen legálisan került hozzám. Valami roncs vadász űrhajó kapitánya akat rá egy ismeretlen jeges holdon. Le kellett volna adni a gyarmatügynél, de úgy döntött, inkább vevőt keres rá. Persze kéz alatt. Olyan összeget ajánlottam érte, amire nem tudott nemet mondani. Egy ismeretlen bolygón találták? Csóválta meg, hitetlenkedve a fejét az istennő. – Hogyan került oda a faun? – Majd ő elmondja, mikor ismét életre hívom. Ideje lesz felébredni az álmából. – És a nő? Vele mi lesz? Az ő lelke már átkelt a holtak birodalmába. Dianusos kék szeme elkeskenyedett. Csicsörítve nézegette a szobrot, majd felsóhajtott. Nagyon szeretette ezt a nőt, ha hajlandó volt miatt a kővé válni, és még őt is magával vinni az időtlenségbe. Talán van rá lehetőség, hogy őt is visszahozzuk. Dünnyögte félhangosan az Isten. Majd tekintete elkomolyodott, és határozott léptekkel elindult a raktér kiárata felé. Az ajtóban megtorpant, visszafordult Artemishez. Ha megkérlek, gondoskodnál róla, hogy egy megfelelő világba kerüljenek. Rám kellemetlen feladat vár. Beszélnem kell legkevésbé kedved bátyánkkal, Vége